Allahumma mengajarnya, ma menafkanya dan menafkannya dengan mengajarnya. Dan kita mendapat ilmu. Allah melindungi kita dari antara tangan kita dan dari belakang kita dan dari mata kita dan dari mulut kita dan kita berterima kasih kepadaMu karena tidak ada yang dapat menggantikanMu. Allah menjadikan kita sebagai dan muslimat para pemirsa menjadikan kita sebagai umat yang beriman Semoga Allah Taala sentiasa memuliakan kita di atas keimanan dan sunnah Nabi yang mulia, Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga Allah wa Taala sentiasa menjaga kita semua dalam setiap kondisi dan keadaan. Ikhutul iman para pemirsa, rahimakumullah. Segala puji dan syukur hanya milik Allah yang sampai detik ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bernafas kita masih diberi kesempatan untuk bisa berubudia dan tidak terasa kita telah melewati ya, pertengahan syaban kurang dari dua pekan kita akan ke tanah kedatangan tamu yang agung Ramadan dan itu pasti akan datang tidak ada yang bisa menghambat kedatangannya tetapi yang tidak bisa dipastikan adalah kita yang pada kesempatan kali ini apakah akan sampai bersuah dengan Ramadhan Allahu'alam kita hanya memperbanyak doa dan harapan semoga semua kita dalam keadaan sihat dan bersuah dengan Ramadhan dalam keadaan sihat dan juga Ramadhan Allah jadikan bagi kita bulan yang aman tenang damai sehingga kita bisa Memaksimalkan ibadah di bulan tersebut. Alhamdulillah ala kulli hal. Semua kita menjadi hamba yang terus bisa mengintrospeksi diri. Semua kita menjadi hamba yang terus ingat nikmat Allah. Dahulu kita tidak dihantui dengan rasa takut dan kekhawatiran. Ya sehingga alhamdulillah tak bisa bersuara dengan Ramadhan pada tahun ini semua dihantui dengan rasa takut pandemi COVID-19 sampai sekarang <coughs> belum diketahui sampai kapan diangkat oleh Allah akan tetapi kita harus yakin dan harus optimis ya yeah. Semuanya akan diangkat oleh Allah. Maka perbanyaklah berdoa, perbanyaklah ibadah, bertobat kepada Allah, dan ingat bahawa nikmat itu akan terasa nikmatnya akan diketahui nilai dan harganya bila seseorang tidak bisa menikmatinya. Alhamdulillah ala kulli hal. Kemudian Salawat dan Salam. Mari senantiasa kita perbanyak ucapkan untuk nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatkan liman para pemirsa rahimakumullah. Seperti biasa kita mengkaji akidah yang akidah ini merupakan bakal kita mengarungi kehidupan ini. Tatkala manusia merasakan ketakutan dengan kondisi semasa sekarang ini seorang mukmin kembali kepada iman dan akidahnya segala usaha telah dilakukan berbagai panduan dan tuntunan dari para ahli medis sesuai dengan kemampuan dan keahlian mereka mereka telah banyak memberikan informasi memberikan panduan memberikan nasihat secara kesehatan dan kita telah banyak melakukan hal itu dan mengikutinya tapi hal itu semua adalah sebatas perbuatan manusia dengan segala keterbatasan dan kelemahan mereka tapi semua ada di tangan Allah naam tapi juga ada sebab-sebab yang harus dilakukan untuk mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Taala ta maka kembali kita kepada iman kita kembali kepada akidah yang terpatri dalam hati kita bahawa semakin berat cobaan semakin banyak rintangan semakin jiwa ini dihantui dengan rasa ketakutan maka kita semakin lari kembali kepada that yang tidak ada lagi tempat kembali selainnya kemana kita mau lari ya tidak ada tempat lari untuk menyelamatkan diri kecuali kepada Allah Rabbuna Tabaraka Wata'ana wa ta firru ilallah inilah kum minhu nadhiru mubin kembalilah kepada Allah kembalilah kepada Allah sesungguhnya aku memberikan peringatan yang nyata kepada kalian. La malja, walamja mingka illa ilaih. Tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat kembali berlindung darimu kecuali hanya kepadamu. Khutalmah para filsarahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini. Kita melanjutkan pembahasan yang sebelumnya telah kita jelaskan berkaitan dengan surga dan neraka Dijelaskan sebelumnya bahawa akidah al-sunnah wal-jama'ah Meyakini Surga dan neraka itu telah diciptakan Dan keduanya diciptakan oleh Allah Untuk kekal Ya, keduanya diciptakan oleh Allah untuk kekal dan ini akidah al -sunnah. siapa yang menyelisi akidah tersebut maka sungguh telah sesat dan menyimpang dari jalan kebenaran dari kalangan Ahlul Kalam dan Ahlul Beda kemudian setelah itu Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi Rahimahullah menjelaskan Paqala Rahimahullah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 makhluk lain. Dan khalaq lahum ahladan min ciptakan ya penghuni keduanya. Paman sya minhum ila al jannati fadlan minhu. Barang siapa minhum yang dikehendaki oleh Allah dari mereka sebagai penghuni surga ya. Fadlan minhu itu karunia semata-mata karunia darinya. Faman sha'a minhum ila an-nari adlana minhu. Barang siapa yang dikehendakinya dari penghuni atau untuk menjadi penghuni neraka waliyazulillah maka itu sesungguhnya keadilan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Wa kullun ya'malu bima lima qad furigha lah. Wasaa'i wa sa'irun ila ma khuliqa. Dan setiap orang beramal Dengan apa yang telah selesai ditakdirkan oleh Allah baginya Dan dia akan ya Kembali atau mendapatkan kemudahan Untuk apa dia diciptakan Wal khairu wa syarru muqaddarani alal ibad Kebaikan dan keburukan itu telah ditakdirkan oleh Allah atas hamba-hambanya ikhlatal iman para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah diantara aqidah ahli sunnah yang berkaitan dengan surga dan neraka bahawa Allah subhanahu wa ta'ala ya, telah menciptakan surga dan neraka sebelum diciptakan manusia Ya. Jadi sebelum diciptakan Adam, ya, nenek moyang kita Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan surga dan neraka. Makanya Allah Subhanahu wa taala ya tatkala telah menciptakan Adam kemudian diperintahkan malaikat sujud kepadanya, mereka sujud semuanya kecuali iblis. Kemudian iblis ya Dila'anat oleh Allah Kena kesombongannya Kemudian Adam diperintahkan Untuk tinggal di dalam surga Baqala subhanah Waya adam uskun anta wa zawjukal jannah Wahai Adam Ya Tinggallah kamu bersama istrimu di dalam surga Berarti Surga telah ada sebelumnya kemudian bila tatkala telah diciptakan Adam kemudian hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam Allah perintahkan mereka berdua untuk tinggal di dalam surga kemudian Allah melarang ya dari memakan atau mendekati pohon sebatang pohon yang ada di dalam surga tersebut tapi Allah mentakdirkan ternyata Adam ya tertipu disebabkan oleh Iblis ikhut aliman parusaha rahimahkumullah ini aqidah al-sunnah dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan hal itu Ya, ini maksud berkataan Imam Abu Jafar al-Tahawi wa anna Allah ta'ala khalaqal jannata wa nara qabla al-khalqi Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan uh, surga dan neraka qabla al-khalqi sebelum diciptakan ya manusia. Hj. Aliman Prof. Rahimakumullah. Kemudian Allah ciptakan ya penghuni keduanya. Allah ciptakan penghuni keduanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya sebagaimana yang kita ketahui berkaitan dengan iman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala telah menentukan ya yeah. penghuni surga dan penghuni neraka ma minkum illa wa qad awlima maqaduhu fil jannati au fil nar wa qala as-sahaba idhan fafima ia ya. malu, fakullu menyeser lima khulil qala. Sahabat bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ketika mereka mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa tidak seorang pun dari kelengko, kecuali telah diketahui tempatnya di dalam surga atau di dalam neraka. Artinya dia diciptakan atau ditakdirkan penghuni surga atau penghuni neraka. Muni sahabat bertanya, kalau demikian halnya ya Rasulullah, untuk apa kita beramal? Kemudian Rasul sallallahu alaihi menjawab, beramal. Karena masing-masing akan diberi kemudahan untuk ya, apa dia diciptakan? Untuk apa dia diciptakan? Untuk surga atau untuk neraka. Dan kita akan jelaskan Tentunya ada di sana sebab-sebab yang juga Allah takdirkan sebagai sebab utama, hal-hal yang Allah takdirkan sebagai sebab untuk meraih surga. Atau yang menyebabkan tak ke dalam neraka. Ikhutal iman, pa'isah rahimakumullah. Kemudian, kata Imam Abu Ja'af al-Tahawi, atau sebelumnya, kita Ya membaca dalam Al Quran ayat yang menjelaskan bahawa Allah telah menciptakan ya untuk neraka ya kebanyakannya atau menciptakan dari kalangan jin dan manusia penghuni neraka. Allah Subhanahu Wa Taala telah ciptakan darahna iaitu ciptakan jahannam untuk neraka jahannam. Ya, banyak dari kalangan jin dan manusia. Jadi, mereka yang kafir, mereka yang ingkar kepada Allah, mereka yang membangkang, berbuat maksiat, nah itu semua adalah ya. bahan bakar dari yang akan ada di dalam neraka jahannam. A'udzubillah min dzaalik. Allah mengatakan wa qudduhan nas wal hijarah. Ya bahan bakarnya atau kayu bakarnya adalah an-nas wal hijarah manusia dan batu jadi Allah telah menciptakan untuk hal itu kemudian diranjun kalam Imam Abu Ja'far ath-Thahawi faman sya'a minhum ila al-jannati fadlan minhu nah barang siapa yang Allah ya hendakhi minhum dari kalangan hambanya nya kalangan mereka untuk masuk surga ya ternyata Allah terciptakan dia untuk masuk surga itu semua fadlan minhu adalah karunia semata-mata karunia dari Allah wa man syaa minhum ila an-nar adlan minhu dan barang siapa yang Allah hendaki dari mereka ya untuk masuk neraka atau menjadi penghuni neraka itu semata-mata juga keadilan ya dari Allah tabaraka wa taala. Di khotbah iman para serahimakum ini perkara yang harus kita pahami dengan baik ya. Naam Allah Subhanahu wa taala ciptakan surga dan neraka. Allah juga telah ciptakan dan telah mentakdirkan telah mengetahui siapa penghuni surga dan penghuni neraka masuknya seseorang ke dalam surga dan Allah pilih dia menjadi penghuni surga itu semata-mata karunia dari Allah dan masuknya seseorang ke dalam neraka dan dia menjadi penghuni neraka itu semata-mata hanya keadilan Allah kenapa demikian? akidah di sunnati wal jamaah mengatakan bahawa perbuatan Allah tabaraka wa ta'ala ya yeah, balasan dan ancaman yang Allah berikan itu tidak terlepas tidak keluar dari dua keadaan dua kondisi karunia atau keadilan semua yang terjadi kebaikan yang kita raih ya yeah, semata-mata karunia dari Allah ya yeah. dan suatu yang menimpa seseorang ya yeah. atau kejahatan yang menimpa seseorang ancaman yang diberikan pada seseorang Sangsi yang Allah berikan kepada seorang Itu semata-mata adalah keadilan Allah Allah tidak pernah menzalimi hambanya Ya yeah. Allah tidak pernah menzalimi hambanya Ya yeah. Maka tatkala Allah subhanahu wa ta'ala Memilih seorang hamba Menjadi pehuni surga Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya taufiq taufiq itu adalah kemudahan ya. pertolongan yang Allah berikan kepada seorang hamba untuk melakukan amal saleh itu ikram min Allah kemuliaan dari Allah ya kemuliaan dari Allah karunia dari Allah sehingga seorang hamba dia mendapatkan kemudahan pertolongan untuk melakukan amal salih dan dia istiqamah di atas ketaatan tersebut sampai dia wafat maka itulah yang menjadi sebab dia masuk surga akan tapi sesungguhnya amalan tersebut bukanlah satu-satunya yang akan memasukkan ke dalam surga kenapa demikian? Karena semuanya tergantung pada rahmat kasih sayang dan karunia Allah. Ya, tergantung kepada rahmat kasih sayang dan karunia Allah tebar kewatah. Jadi sesungguhnya semuanya kembali kepada karunia Allah. Makanya amalan yang kita kerjakan, ketaatan yang kita lakukan berbagai kebaikan yang kita berikan. Sesungguhnya itu adalah sebab bukan ya harga nominal ya untuk membeli apa yang Allah janjikan bagi kita berupa surga. Enggak cukup. Ya. Kenapa demikian? Kerana takkala seorang hamba melakukan amal soleh Ini karunia dari Allah Siapa yang Mendorong hatinya Untuk bisa beramal Siapa yang Memberikan kemudahan Sehingga dia bisa melangkahkan kakinya Siapa yang bisa memberikan kemudahan Sehingga dia bisa mengayunkan tangannya Siapa yang memberikan kemudahan Sehingga dia bisa lisannya bergerak Untuk baca Al-Quran berzikir siapa semua yang melakukan hal itu tentu jawabannya adalah Allah tabaraka wa ta'ala makanya dalam hadis sebutkan ya yeah, <yarticara> i'malu i'lamu fa inna ahadakum lan yudkhila au lan ahadakum al jannata kala wala anta ya Rasulullah kala wala ana illa an yatagamadani yallahu birahmatin minhu wa fadl wa maghfirah naam ketahulah ketahulah Rasulullah Sallam bahwasanya tidaklah seorang pun yang akan masuk ke dalam surga, tidaklah amalan seseorang yang akan memasukkan dia ke dalam surga para sahabat bertanya juga engkau ya Rasulullah naam Kecuali bila Allah merahmatiku dan memberikan karunia kepada aku. Tumbul pertanyaan, kalau demikian itu apa kita beramal? Ya, yes. sebagaimana jawaban Nabi SAW. Beramal, ya. Karena amal itu karunia dari Allah dan sebab untuk mendapatkan rahmat Allah. Dan tak kala seorang hamba telah beramal dan dia mendapatkan rahmat ini semua karunia dari Allah Taala. Ya, maka kita jangan sombong dengan amalan kita, jangan angkuh dengan amalan kita. Ya, merasa telah berbuat sesuatu sehingga siapa pasti akan mendapatkan kebaikan? Tidak, nah, tidak ada yang bisa memastikan. Kita hanya berharap. Ya. Tapi tentunya Allah Subhanahuwataala yang Mahadil telah memberikan, ya, atau menjelaskan. Memberikan pahala atau memberikan janji Berjanji, siapa mengamalkan akan diberi pahala oleh Allah Semua itu karunia dari Allah Maka ikhudalimah rahimakumullah Kita harus beramal Kita harus melakukan ketaatan Ya Karena itulah sebab menumbarkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Yang dengan demikian Allah akan berikan kemudahan Pertolongan taufik hidayah kepada seorang hamba. Kan itulah sebab-sebab yang mendatangkan petunjuk dan hidayah tersebut. Ini maksud ya. "Pamansha' minhum ilal jannati fadl." Sebaliknya, "Waman sya'a minhum ila nari adla." Barangsiapa yang Allah hendaki dari mereka, dari manusia ini Ya, ilan-nar masuk ke dalam neraka Itu semua tentunya adalah keadilan Allah Tabaraka wa ta'ala Allah maha adil Allah tidak pernah berbuat kezaliman Karena Allah mengatakan dalam hadith kursi Ya ibadih inni harum tu zulma ala nafsi وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَّالَمُ Al-Hadith <الْحَدِث> Wai hambaku Aku mengharamkan kezuliman atas diriku Dan juga aku jadikan kezuliman itu haram di atas Di antara kalian Maka jangan kalian saling menzulimi Maka Allah tidak pernah menzulimi hambanya Seorang yang Sesat terjerumus dalam kebatilan, kesesatan, kesengsaraan. Itu adalah disebabkan perbuatannya. Disebabkan perilakunya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menzaliminya. Kenapa Allah tidak menzaliminya? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadanya berbagai nikmat ya, kesihatan kesempatan pendengaran penglihatan tangan, kaki akal ya, dia bisa mendengar nasihat, dia bisa melihat tanda-tanda kebesaran dan kebenaran dia bisa melangkahkan kaki untuk datang ke tempat yang baik salat berjamaah menghadiri majlis ilmu dia memiliki lisan untuk bisa membaca untuk bertanya ya dan semua hal itu ya kalau Allah berikan kemudahan tidak ada yang menghalang dia Allah jelaskan ya ini jalan kebaikan ini jalan kejahatan ini kebaikan ikuti ini kejahatan tinggalkan fujuraha, فُجُرَهَا وَتَقْوَاهَا ya وَهَدَيْنَاهُمْ نَجْدَيْنَ telah Allah berikan dua jalan kebaikan dan kejelekan jelas ya telah Allah ilhamkan kepada jiwa juga kebaikan dan kejelekan kemudian mereka diberi ikhtiar pilihan mereka diberi diberi iradah kehendak masyiah dan mereka diberi juga al kudrah kekuatan maka tatkala Allah Subhanahu wa taala utus para rasul diturunkan al-kitab ya dijelaskan syariat mereka semua mendengar mereka semua melihat mereka semua memahami kerana memiliki akal Tapi ternyata mereka lebih memilih hawa nafsu Mereka lebih memilih syahwat Mereka lebih memilih dunia daripada akhirah Mereka lebih memilih tradisi budaya hawa nafsu mereka Daripada mengikuti kebenaran al haq yang datang dari Allah dan Rasulnya Apakah Allah alim? Tidak mereka yang menzolimi dia mungkinlah mungkin um ampuh sahaja Tapi mereka yang menzolimi jadi mereka. Kata Allah, Kami tidak menzolimi mereka. Maka Allah Subhanahu wa Taala mentakdirkan sebab-sebab dan juga akibatnya. Ya, bila seorang hamba melakukan jalan atau mengikuti menuruti jalan kebaikan dia akan sampai kepada kebaikan. Tidak ada yang dizolimi oleh karenanya kendati semua atau penghuni surga dan penghuni neraka telah ditentukan akan tetapi kita tidak mengetahui apakah dia itu atau apakah seorang penghuni surga atau penghuni neraka kecuali bila seseorang dalam hidupnya melakukan kebaikan, kemudian istiqamah kemudian meninggal di atas keistikaman tersebut maka di sini kita katakan, kita berharap semoga dia menjadi orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga Tetapi bila kita melihat dalam hidup ini dia sehat, semua lengkap tidak ada yang kurang dari anggota badannya ya, dia mendengar semua sarana, fasilitas dia miliki untuk bisa mendapatkan informasi Ya, pengetahuan Tentang kebenaran Tapi dia semua itu tidak dia gunakan, manfaatkan Tapi masih terus mengikuti hawa nafsu, kebatilan, kesesatan Ya, dia yang telah menzalimi dirinya Maka begitu mati di atas kekafiran tersebut Kita katakan ya penghuni neraka semua itu keadilan Allah. Ya, semua itulah keadilan. Tidak ada yang dizolimi. Inilah makna perkataan Imam Abu Ja'far at tahawi Rahimahullah الله. Pemusnah minhum ila al-jannati fadlah minhu, ومنشأ منهم إلى النار أدل منه. Nah, ini membantah pernyataan orang orang mengatakan, ya, apa salahnya mereka? Pasti mereka terzolimi. Gak ada yang dizolimi Mereka yang menzolimi diri mereka Bukankah Allah Telah memberikan pada orang-orang yang hidup zaman Nabi Ya Telinga Penglihatan Mahaman Bahkan mereka orang yang Ahli memiliki kefasihan di dalam bahasa Al-Quran diturunkan dengan bahasa mereka dan Rasul menjelaskan dengan bahasa mereka pahami dengan sejelas-jelasnya, tetapi mereka tidak mengikuti. Tetapi mereka membantah sembari mengatakan, ya, menyampaikan alasan mereka yang tidak bisa diterima dengan akal yang sah dan syariat yang benar. Hanya taklid, panatik, ya, mengatakan hasbunama wajatna alehi abanah. Cukup bagi kami mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Ya. Maka Allah sesatkan mereka. Sehingga Allah ya, biarkan mereka terus mengarah kepada jalan kebatilan kesat. Sehingga mereka mati di atas kekufuran dan kesyirikan tersebut. Ya kata Allah, siapa mati di atas kekufuran dan kesyirikan yang neraka tempatnya. Dan nuh menyembah بالله, dan Allah telah mengharamkan surga dan tempatnya neraka dan tempatnya neraka dan tidak ada penolong bagi orang yang zalim. Para siapa yang berbuat syirik, ya. Allah haramkan surga baginya dan tempatnya neraka tidak ada penolong baginya. Jadi yani tidak ada zalimi. Maka gunakanlah fasilitas sarana ya. Anggota badan yang Allah berikan kepada kita dengarkan sehat gunakan untuk kebaikan dengarkan ya jangan membangkang tinggalkan hal-hal sebab-sebab yang akan menghalang dari mendapatkan hidayah banyak hal ya hawa nafsu kemudian teman yang jelek ya kemudian juga sumber ilmu yang tidak benar Preferensi keilmuan yang tidak jelas ya kemudian panatik dan taklid yang telah bercampur dengan darah dagingnya itu semua hal yang menyebabkan dia menolak kebenaran tadi sementara al-haq wadih sangat jelas sekali sebagian kebatilan juga jelas na'i khutalima rahimakumullah ini maksud Ya Dari Paman sya'a minhum ilal jannati fadlan minhu Wa man sya'a minhum ilal nari adlan minhu Ingat Perbuatan Allah Keputusan Allah Semua tidak keluar dari dua kondisi Karunia Atau keadilan Kebaikan yang kita dapatkan kebaikan yang dilakukan manusia yang mereka raih di dunia ini itu semua karunia dari Allah bukan kena kecerdasan mereka semata, bukan kena kepintaran mereka, bukan kena jeniusnya mereka, tidak karunia dari Allah ya. Yeah. dan kesesatan ya yeah, kebatilan dilakukan mereka atau yang Uh, mereka terjumus ke dalamnya Sehingga menyebabkan dia sesat Menyimpang Juga tidak lepas dari keadilan Allah Kenapa? Karena Allah telah menentukan jalan kebaikan Dan jalan kejelekan Wa anna hawa sirati mustaqiman Yang jalan kebaikan Apa kata Allah? Fattabiyuh. Ikuti Wanita tapi ushbol, kata firaqabikum ansabili. Jangan diikuti jalan-jalan yang lain selain jalan Allah. Niscaya akan ya menyebabkan kalian berpecah belah, eh, bersimpang siur dalam mengikuti jalan Allah. Nah, tak kalah syarh mata ini Tauhid. Kehidupan dalam beribadah. Ini sunnah Nabi. Lalu dia mengatakan cukup warisan para leluhur. Mengapa para leluhur kita salah? Ini tradisi. Ya, ini Islam nenek moyang kami sudah turun temurun seperti ini. Ya anda yang keliru. Allah tidak menerima pernyataan itu. Kendati manusia mayoritas menerima Allah tidak menerima agama tidak menerima pernyataan itu. Kalau Allah menerima pernyataan tersebut, tentu dahulunya Allah akan Ya, memberikan alasan menerima alasan orang kafirin, orang kafirun. Ya, hasbunama wajahna le'aba'an. Ya, ikhote lima rahimakumullah. Ini prinsip yang perlu tanamkan dalam diri kita di dalam peragama ini. Ya, ini yang harus ditanamkan. Ketundukan, kepasrahan. Ya, kemudian berserah diri secara totalitas kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang membuat orang akan bahagia. Itu yang menyebabkan dia akan mendapatkan karunia, diberi kemudahan, diberi pertolongan, diberi taufik hidayah. Adapun sombong, membangkang, yang ngel ya, fanatik, taklid, ya, itu menyebabkan dia itu sesat. Ya, karena jujur kita katakan petunjuk itu tempatnya di mana di hati. La hati ini milik siapa? Di tangan siapa? Di tangan kita. Bisa kita genggam? Tak bisa. sebagaimana kata Nabi SAW. Mami miny Adam min al nas illa wa qalbuhu baina asbu'aini min asabi al Rahman yuqalibuhu kifayya shaa insha minnu insha azaghuhu wa insha akamuh. Tak seorang pun dari manusia kecuali hatinya berada di dalam atau di antara genggaman jari jemari tangan Allah. Allah boleh balikkan itu. Ya. Bila Allah menghendaki disulawankan oleh Allah maka sesat dia. Bila Allah hendaki akan diteguhkan oleh Allah maka diistiqamah maka kembali kepada Allah. Jangan kembali kepada akal pemikiran kita semua. Kita bangga. Maka perbanyak mo cakapkan lah haula walla quwa illa billah. Ikhwatul iman, alaikum warahmatullah. Kemudian kata nabi, Allah, kata imam Mujahid al-Tahawi, rahimahullah. Wa kullun yamal ya lima qad furigala, wassairun ila ma khulika. Setiap orang akan beramal ya untuk apa dia diciptakan. Ya, untuk apa dia adalah ditentukan oleh Allah. Furullah, telaah ya selesai penentuan takdir tadi dan juga akan menjadi atau beramal untuk apa dia diciptakan Allah telah mentakdirkan dia penghuni surga maka dia akan beramal dengan amalan penghuni surga dimudahkan oleh Allah dan bila dia ditentukan ditakdirkan sebagai penghuni neraka maka dia akan melakukan amalan-amalan penghuninan. Ya. Sehingga kemudahan dan kesulitan itu tergantung dengan sebab-sebab ya yang dilakukan oleh seorang hamba. Sehingga tidak ada kezaliman. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya. Fa amma man a'tha wattaka wa saddaq bil فسنيسره لليسر وام من باخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للمصر نعم مكان النبي صلى الله عليه وسلم تتكلى ي ينبهد كان حديث bahwa ما منكم الا وقد علم مقعده نعم في الجنه او في النار قالوا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 Yang belum ditentukan atau sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah kalaa fi ma qaddira atau sebagaimana apa sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah idzan fa amal idzan to apa beramal qala nabi sallallahu alaihi wasallam i'malu fa kullun yusallu lima khuliqala beramal berbuat -ber kebaikanlah kerjakanlah ketaatan sesungguhnya seseorang itu akan diberi kemudahan untuk melakukan Apa-apa yang menjadi sebab Memasukkan dia ke dalam surga Menyebabkan dia mendapatkan kemudahan Ya Kalau dia tidak beramal Ya Dapat kesulitan Kalau dia beramal Dapat kemudahan Nah Ini makna hadis Nabi SAW Ba'kullun muyassa lima khuliqala Ba'kullun muyassa lima khuliqala Nah Bagaimana mendapatkan kemudahan tersebut? Ya, bertakwa. Beramal salih. Menerima kebaikan, kebenaran. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَ فَأَمَّدًا Ada pun. مَنْ أَعْطَى وَتَّقَى Orang yang a'atah. Wattak, a'atah memberikan. Jangan dipahami yang sedang memberikan harta Atau mungkin kekayaan dia miliki Berimpak Enggak Lebih luas maknanya A'ta Dia memberikan sesuatu untuk kemaslahatan dirinya Dari berbagai kebaikan ketaatan Kerana sesungguhnya ketaatan dilakukan seorang hamba Kebaikan dia kerjakan Sadaqah impak yang dia berikan Itu dia telah memberikan Untuk dirinya kebaikan yang paling utama Untuk menyelamatkan dirinya A'ta Kemudian Wattaqah Bertakwa Dia tinggalkan Kejelekan karena sebelumnya telah disebutkan A'ata itu memberikan kebaikan Nah Dan menyelamatkan dirinya membentengi dirinya Dari terjerumus ke dalam Neraka kemurkaan Allah Itu dengan melakukan atau dengan meninggalkan berbagai Kejelekan atau yang diharamkan oleh Allah Apa balas Wasaddaqabilhusna Sadaqah membenarkan al husna Kebenaran, kebaikan Dia terima al-haq Datang hadis-hadis Nabi SAW Dia terima Datang nasihat oh, jangan dari Allah Dia terima Perintah dia kerjakan Larangan dia tinggalkan Dia terima berita, hadis dari Nabi Dan juga ayat-ayat Al-Quran Enam Tidak dia dustai Tidak dia ingkari Maka apa kata Allah? sanu yassiruhu liyusra maka kami akan berikan kemudahan baginya tapi sebaliknya kata Allah ya wa amma man bakhil adapun orang yang bakhil jangan dipahami kebakhilan di sini bakhil istilahnya bakhil tidak memberikan harta enggak orang yang tidak beramal melakukan ketaatan amal saleh tidak membaca Al-Qur'an lebih memilih nyanyian Tidak mau berzikir Lebih memilih musik, nyanyian Tidak mau bersedekah berimpak Tidak mau lakukan ketaatan Berarti dia bakhil terhadap dirinya Ya, yeah. bakhil yeah. Karena dirinya yang sangat membutuhkan kebaikan itu Kebaikan dia terhadap dirinya Naam Keseluru ketatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kebaikan yang dia berikan kepada dirinya, kedermawanan dia kepada dirinya, ya. Nah bila dia bakhil amanah bahil merasa cukup sombong, ya. Sombong dengan ilmunya, sombong dengan hartanya, kedudukannya, nasabnya, semua dia sombong. Istighena merasa cukup, enggak perlu, enggak butuh orang lain. Sehingga dia sombong, maka dia akan dengan mudah menolak kebenaran. Kemudian apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? husna dan mendustai, mengingkari kebaikan. Kalau dia sombong, merasa cukup. Tidak ada apa-apa Memangnya kamu siapa Tidak tahu Engkau tidak tahu saya, siapa saya Saya si fulan, si Allah dan seterusnya Siapa yang kenal saya Sombong dia Ya, angkuh dia Apa yang terjadi Dia tolak kebenaran Dia hina manusia Kata Rasulullah SAW Adkhul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dartin minal kibr. Sama surga orang yang ada hatinya tercul kesombongan. Kata Rasul ditanya, "Oh, mal kibr?" Ku al-kibr batrul nas. Sombong yang sesungguhnya itu adalah batrul haqq. Menolak kebenaran. Wa qamtun nas muhina, dan ini memiliki kolerasi, kolerasi Antara keduanya <coughs> hubungan yang sangat erat sekali. Dia sombong maka akan menyebabkan dia menghina manusia. Kehinaan atau menghina manusia sebabkan kesombongan dia dan kesombongan yang sesungguhnya adalah menolak kebenaran tadi. Maka kata Allah: "Pesanuya siru lil usro". Kami berikan kesulitan baginya. Orang kafirin, mengya, apa salah mereka? naam Salah mereka, karena mereka memiliki mata, memiliki telinga, memiliki akal, ya, yeah. memiliki kemampuan. Tapi datang kebenaran, mereka menolaknya. Ya, yeah. mereka tertibu dengan keahlian, kemampuan, kecanggihan, ya, yeah. keahlian mereka dan urusan dunia. Taib sekarang dengan segala keahlian mereka baik dunia medis sains, teknologi kemudian ya keahlian dalam dunia juga misalnya dunia medis mereka orang kafirin ya lebih unggul dalam hal ini tanda-tanda kekuasaan Allah ya yang setiap hari mereka menghadapi pasien, manusia mereka melakukan penelitian berbagai milik kebesaran dan tanda-tanda kebesaran tersebut bahkan yang sekarang ini ya yang namanya Covid-19 ini ya yang telah pandemi ya pandemi global semua ahli dalam bidang kesehatan ya yang mungkin mereka telah melakukan semua hal untuk bisa ya memutus <coughs> mata rantai penyebaran atau penularan Covid tersebut dan sampai sekarang mereka belum menemukan ya vaksin untuk hal itu. Ya. Udah semua kemampuan mereka uh, kerahkan semua. Tapi terbukti kelemahan mereka manusia. Mereka melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka melihat kebesaran keagungan Allah. Bahkan dalam tuntunan ya atau pengempanduan kesehatan medis yang diberikan itu sesungguhnya ada di dalam agama ini. Ada di agama ini. Ya. Tidak berjabat tangan. Kemudian uh, untuk tidak untuk selalu menjaga kebersihan ya. Kalau kita ya memakai misalnya masker terutama bila sang bersin misalnya atau dan yang lainnya, kemudian berdiam diri di rumah, tidak keluar, ya, kemudian untuk sementara, ya, seorang tidak uh, menjauhkan diri ke uh, keramaian, menjaga jarak, ya, tidak berjabat tangan, dan untuk melakukan ya hal-hal preventif untuk membentengi diri, semua hal itu kebenaran yang telah ia ya, dijelaskan di dalam agama ini jauh sebelumnya Nabi yang mulia Salam yang bukan ahli medis, ya, tapi beliau mengabarkan menjelaskan bahawa semua langkah-langkah dan panduan kesehatan yang sekarang disampaikan semua ahli di dunia ini sepakat mereka semua itu telah ada panduan dalam agama ini. Ya, semakin membuktikan kepada kita tentang kebenaran Al Quran ini, kebenaran Hadis tapi mereka tidak menerima hal itu mereka tidak menerima ya. bahkan dengan sebagian nada kesombor mereka akan mampu memerangi virus atau COVID-19 ini subhanallah kalau Allah belum menentukan belum diangkat oleh Allah tidak ada yang bisa ya, memutus mata rantai penyebaran itu nah, kita yakin, seyakin-yakinnya Cepat atau lambat Allah akan mengangkat virus ini Baik Kita tidak ingin ya Keluar dari topik yang kita bahas Tapi intinya adalah Apa yang tidak memiliki mereka Kesehatan, kemampuan, keahlian Tapi mereka tidak gunakan untuk Menerima kebenaran Semakin sombong Begitu juga orang-orang yang Ya diberi kesehatan oleh Allah Pendengaran, kesempatan tapi mereka tidak gunakan untuk ya belajar yang benar, untuk mendengar, untuk meminta nasihat, untuk membaca, mendengar yang baik, ya. menghadiri kajian, tapi dia masih mencukupkan dirinya dengan apa warisan, tradisi, budaya, hawa nafsu, panik, taklid. Nah, itu yang menolak Menyebabkan dia menolak kebenaran tadi Kesombongan Merasa cerdas, merasa pintar Dan mampu, ahli Nah, itulah kesombongan tadi Oleh kerana itu Ikhuta lima rahimakumullah Ya Allah akan berikan kemudahan Kepada seorang hamba Yang meniti jalan-jalan kebaikan Dan kesulitan akan didapatkan Oleh seseorang Bila dia tidak mau mengikuti jalan-jalan kebaikan dan tidak mau mentaati dan mengindahkan rambu-rambu syariat. Dia langgar semua. Ya, itu yang menyebabkan dia itu, ya, terjerumus atau masuk ke dalam uh, neraka atau kesesatan. Kemudian Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah melanjutkan, "Wal khairu wa muqaddaran 'ala al-ibad." Ini ya, Uh, berkaitan dengan iman kepada takdir. Kandati yang sebelumnya juga berkaitan dengan iman kepada takdir. Kebaikan dan kejelekan itu ya telah ditakdirkan. Ditakdirkan atas hamba-hambanya. Baik. Ditakdirkan kebaikan dan kejelekan. Timbul pertanyaan. Memangnya ada perbuatan Allah yang jelek? ditakdirkan. Ini sering ditanyakan ya. bahwa emangnya ada atau sebagian menisbatkan nah ini zalim Allah, ya ini kejelekan. Ya. Contoh yang real nyata sekarang ini, covid 19 belas, bukan kayak ini kejelekan. Yang telah menyebabkan banyak kematian dan terinfeksi, bahkan yang menyebabkan runtuhnya kekuatan ekonomi dunia, ya. menunjukkan lemahnya manusia. Kendati mereka ahli dalam dunia medis, bukankah kejelekan? Ya, kenapa sih tidak diangkat saja langsung? Sudah selesai. Maashil Muslimin, Para Surohimakumullah. Ada dua sisi yang jangan sampai luput dalam keilmuan kita dalam memahami takdir Allah. Yang pertama, sisi yang pertama yang berkaitan dengan perbuatan Allah. Sisi yang kedua, yang berkaitan dengan efek dari perbuatan tersebut yang berkaitan dengan makhluk. Maka kita katakan yang berkaitan dengan perbuatan Allah ditinjau dari sisi ini maka tidak ada yang jelek tidak ada yang buruk ya maka tidak dinisbatkan kejahatan kepada Allah dan ini sebagaimana teks hadis Nabi SAW wa syurru laisa ilaik kejahatan itu laisa ilaik tidak dinisbatkan kepada kenapa demikian kerana perbuatan Allah tabaraka wa ta'ala semuanya muncul dari konsekuensi, sifat ya kemuliaan, keagungan, kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah secara mutlak maka semuanya baik Allah memiliki asma'ul husna dan sifat uliya nama-nama yang terbaik dan sifat-sifat yang sempurna maka semua perbuatan Allah muncul dari sifatnya dan dari makna yang terkandung dalam nama-nama tersebut Allah Hakim Allah Alim Allah Muhsin Allah Latif semua kebaikan maka perbuatan Allah semuanya disertai dengan hikmah yang maha agung Baik hikmah tersebut diketahui oleh manusia Atau begitu banyak yang tidak diketahui oleh mereka Tapi kita yakin semua pasti ada hikmah Nah ditinjau dari sisi ini Maka kita katakan tidak ada yang jelek dari apa yang ditakdirkan oleh Allah Kenapa demikian? memikirkan Kena semuanya adalah berkaitan dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala tapi bila ditinjau efeknya yang terjadi di makhluk maka kena pandangan dan pengetahuan manusia ini relatif sebagian mengatakan baik sebagian mengatakan sesuai dengan ya, keahlian kemampuan dan juga tingkat pengetahuan mereka ya ada yang relatif Ya relatif sekali Dia mengatakan baik Dia mengatakan tidak baik Tapi yang jelas Manusia Mengatakan Wah ini baik Ini jelek Ini menyenangkan Ini menyakitkan Ini membuat kaya Ini membuat miskin Ini menyehatkan Ini membuat sakit Dan manusia mengatakan Sakit Wah ini Mendatangkan rasa Pedih asa sakit ini jelek manusia tidak menyenangi hal itu. Nah, maka dalam keilmuan manusia, nam ada kejelekan, ada kebaikan. Maka dalam takdir kita katakanlah iman kepada takdir, hentuk minabil qadar khairi wa syari. Keberiman kepada takdir khairi wa syari, yang baik dan yang jelek, bukan dalam perbuatan Allah yang perlu dengan hikmah, tapi takdir yang berkaitan, efeknya ada dalam makhluk maka ada yang baik ada yang jelek maka kita mengucapkan min syarri dari kejelekan yang Allah ciptakan bukan dari min syarri yani uh, sifat khalaq dari kejelekan sifatnya tidak nah ikhwatul iman rahimakumullah nah bila kita pahami hal itu maka ya perkataan imam Pujaharta wa syur khair wa syur muqaddarin aq muqaddarin 'ala al ibad sahih an adam salat sebagai contoh ya ibadah kita berikan contoh yang real sekarang ini Covid-19 Corona semoga Allah menyelamatkan kita semua ya dan mengangkat ya virus Covid-19 dengan segera sehingga kita bisa akan beribadah Laluasa aman Di dalam bulan Ramadan Allahumma amin Ada tidak hikmahnya? Banyak hikmahnya Ya yeah. Banyak hikmahnya Di antara hikmahnya Semakin tampak Bagi orang-orang yang selama ini Mungkin Samar pandangannya Semakin tampak Bagi mereka Kalau kita yakin Seyakin-yakinnya Ya yeah. Baik ada COVID-19 atau tidak yakin bahawa Allah itu Maha Kuasa Allah Maha Agung Allah Maha Besar manusia fakir ilah Allah lemah selama-lamanya naahaula walakwata ilallah nggak wa ada daya untuk dijumpa teluhan Allah ya. virus yang tidak terlihat dengan kaca mata kita Ya begitu penyebarannya begitu masuk Ya langsung yang diceralah paru-paru dan merusak sistem pernapasan. Allah tahu di mana itu menyebarnya. Dan siapa terinfeksi Allah tahu. Manusia ya miliaran triliun untuk biaya untuk mungkin akan eh, tes massal ya berapa akan digunakan duit untuk hal itu. Enggak ada artinya manusia. Allahu akbar. Hikmahnya kita tu akan kawan kebesaran Allah. Selama ini kita mungkin lalai, bangga dengan diri kita, sombong kita. Diuji oleh Allah. Tahu tiada kamu manusia enggak ada apa-apanya. Satu virus masuk, dah kamu hancur binasa. Maka kembali kepada Allah. Tidak bagaimana memporak-porandakan ekonomi dunia. Banyak hikmahnya. Mereka selama ini manusia terang-terangan ya, memerangi Allah tempat-tempat kemungkaran minuman-minuman yang minuman keras ya. dan berbagai kejahatan manusia terang-terangan mengatakan menghina menindas mengintimidasi menzolimi, membunuh sekarang mereka yang dunia atau negara adidaya lumpuh Allah yang maha kuasa Ini baru di dunia Di akhirat Tentunya Lebih dahsyat Dengan virus ini manusia sadar Akan pentingnya menjaga Kesehatan Jangan semua dimakan Ini semua yang melata dimakan Ular, kecoa, babi apa Semua dimakan Tidak ada yang tersisa Kotor, jorok Yang terjadi berjangkit virus ini menambah yang lebih dari itu semua agar manusia ini sadar dan kembali kepada sang pencipta wahai manusia, kalian diciptakan bukan untuk dunia, jangan terlendang dengan dunia, diciptakan untuk Allah beribadah kepadanya, maka kembali kepada orang bertawabat, melakukan amal saleh. kerana apa yang diturunkan oleh Allah, penyebabnya perbuatan dan dosa kalian, maksiat kesombongan kalian Allah turunkan Allah Allah uji kalian agar kembali kepada Allah sekarang mau kemana kita mau lari coba mau kemana coba kalaupun berdiam di rumah apakah tidak ada kemungkinan akan juga pirus akan masuk lewat angin dan udara yang lainnya kemana mau lari kemana coba kemana dunia mana sekarang coba kemana mau lari mau pergi mau terbang kemana tidak ada tempat lari Tandari kepada Allah Taala. Ta Hikmahnya, maka dalam sisi perbuatan semuanya baik. Oleh karena itu kita harus sadar ini teguran dari Allah. Semuanya ditegur Allah. Pemimpinnya, rakyatnya yang pemangku kebijakan diteu, jangan sombong. Ingatkan pentingnya kita kembali kepada Allah. Panting kembali kepada ketaatan, kebaikan, perangi kemungkaran, tegakkan amalan mungkar, ya, yeah. jangan melakukan kezoliman, jangan melakukan penipuan, perangi riba, maksiat, ya, yeah. maka Allah akan berikan ketenangan, keamanan. Di liman, para sarahiyumakumullah, maka semua ditakdirkan oleh Allah. Tapi kembali kita katakan, yang jelek dalam pandangan manusia itu relatif. Tapi dalam pandangan Allah dalam pandangan takdir, ya semua yang Allah tentukan tidak ada yang jelek, karena semua hal itu bersumber dari hikmah dan ilmu Allah yang mengetahui seluruh, ya apa yang diciptakannya dan ditakdirkan, ditakdirkannya. Nah, mudah-mudahan hal ini bisa dipahami dan menambah keyakinan kita dan kesedaran kita untuk terus kembali kepada Allah Wallahu'alam nah. Baik, syukur dan jazakallahu khairan, barakallahu fiqh kepada yang sudah memberikan materi di kesempatan pagi hari ini mudah-mudahan menambah ilmu bagi kita dan memberikan keimanan yang betul ya, mengenai hari akhirat nanti menurut hadis-hadis e, yang sahih dan menurut pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum majma'in. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa yang ingin bertanya, kami berikan kesempatan silakan <coughs> untuk mengirimkan pertanyaannya di layanan pesan singkat di 0819896543 atau Anda bisa menghubungi kami secara langsung di 0218236543. Dan tentunya kami harapkan untuk lebih memperdalam pembahasan kita Agar kiranya pertanyaan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini pula Baik yang pertama Ustadz Ada pertanyaan dari Siti Mariam di Sangata, Kalimantan Timur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Ustaz, mohon penjelasan tentang Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Allah akan dan menyesatkan kepada siapa saja yang Allah akan Nah yang ditanyakan, hal-hal apa saja sehingga Allah memberikan petunjuk kepadanya dan hal-hal apa saja sehingga Allah memberikan petunjuk kesesatan kepada seorang makhluk. Ustaz, mohon penjelasan dan jazakumullah khairan. Nah, ya. Terima kasih kepada tunas Siti Maryam di Kalimantan Timur. Ya. Tapi, jadi pertanyaannya berkaitan masalah hidayah dan masalah al-zalalah, petunjuk dan kesesatan. Jadi, sebagaimana yang diakini oleh ahli sunnah wal jamaah dan ini yang dijelaskan oleh al-Quran dan hadis bahawa petunjuk dan hidayah itu semua dengan izin Allah. Nah. Tumudu dengan bismillah. Nah. Mayyahdillah wala mudillah wa Nah. Mayyahdillah fa huwa Nah. Wa may yudlil falantajid Siapa yang dikandaki atau yang Allah berikan petunjuk tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan tidak ada yang bisa memberi petunjuk. Barangsiapa mendapatkan hidayah ditunjuki maka dia telah mendapat hidayah. Tetapi barangsiapa disesatkan tidak ada penolong baginya. Dalam banyak ayat, ya, dalam banyak ayat, bahwa hidayah, petunjuk, ya, taufiq itu semata-mata Allah subhanahuwataala. Nah, akan tetapi, nah ini harus dipahami. Karena tiada semula hal yang takdirkan oleh Allah. Ini yang ditentukan oleh Allah Taala kita harus meyakini juga bahawa Allah memberikan dan menjelaskan sebab-sebab, jalan-jalan, kemudahan, pertolongan, ya kepada hambanya dengan sejelas-jelasnya. Hamba juga diberi pilihan, beri ikhtiar. Beri kekuatan, maka beri akal sehat, akal Ini bisa membedakan antara yang baik dengan yang jelek. Nah. Jadi bagi datang petunjuk, akal melihat oh ini baik, kadiikuti. Datang kejelekan, oh ini akal, oh ini jelek, Akan menjurumuskan kejahatan, kadi tinggalkan. Kenapa demikian? Untuk lebih kita bisa memahami akal itu diberikan ya pilihan dan akal itu memahami yang baik dalam urusan dunia dalam urusan dunia orang yang berakal yang menerima yang mendatangkan kemaslahatan dan menolak yang akan menjerumuskan ke dan yang lebih berakal lagi ya yang bisa membedakan di antara dua kebaikan mana yang lebih besar kebaikannya itu dia kerjakan dan membedakan antara dua kejelekan, mana yang lebih ringan resikonya itu yang mungkin dia lakukan, kerana tidak bisa ditinggalkan keduanya, itu lebih berakal lagi. Nah, dia ikuti jalan kebaikan. Bila ada dua pilihan di dunia untuk sen-bisnis, oh ini bisnis menguntungkan triliun omsetnya, keuntungannya setiap bulan, bahawa ini hanya keuntungan jutaan. Akal yang saya semua mengatakan Yang kafir atau yang uh, beriman atau Yang saya mengatakan Ya saya akan memilih keuntungan yang triliun Ngapain yang Keuntungan yang hanya jutaan Tapi orang mengatakan Oh tidak apa saya yang Yang memilih keuntungan yang jutaan saja Triliun itu apa Loh, Akalmu kemana Tapi, tapi kenapa Prinsip atau Pelah pikir seperti kalau tidak tidak dalam beragama Akhirat Kharu wa abqa akhira lebih baik, lebih utama dunia sementara ya walakhirtu khairu wa abuqa wa maindallahi khair lilladzina amanu wa kan yattaku ya, wallahu khairu wa abuqa Allah lebih baik utama, tapi dunia ya menggoda melalaikan, sendagurau ya, permainan tapi kenapa manusia tidak menggunakan Ya, pola pikir dalam urusan dunia itu mereka gunakan untuk akhir. inilah ujian di sini nah kembali kepada tadi kenapa Allah sesatkan Allah petunjuk nah Allah beri hidayah tapi juga Allah berikan jalan-jalan hidayah yang apabila diikuti jalan hidayah ini maka hidayah yang namanya taufik akan didapatkan hidayah taufik itu menanamkan iman itu kepada hati seseorang tapi di sana ada jalan hidayah, maka diutus Rasul, diturunkan syariat, ya. Maka Rasul dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala pada Rasul, Wa nakkalah tahdilah suratul mustaqim, engkau sungguh mampu memberikan kepada petunjuk pada jalan yang lurus. Maka Rasul diutus untuk apa? Untuk menjelaskan, nadiiran, membacra, nadiiran, ya, menjelaskan menyampaikan petunjuk tadi akan tetapi bila seorang hamba tidak mengikuti petunjuk tadi maka dia tidak mendapatkan hidayah maka orang tidak akan masukkan hidayah taufik pada dirinya kerana sebabnya tidak diikuti ya. sebabnya tidak diikuti maka dia tidak mendapatkan taufik tapi kalau diikuti diterima hidayah yang irsyat wijangan nasihat ya pelajaran ya disampaikan dia ikuti maka itu sebab Allah akan memasukkan ke dalam dirinya petunjuk hidayah maka dia beriman dan mendapatkan hidayah jadi Allah tidak zalim ini ya semua telah ditentukan nah begitu jadi tidak ada yang dipaksa dan manusia tidak mampu menciptakan hidayah pada dirinya sebagai akidah qadariyah manusia mendapat hidayah berarti hidayah itu ciptaan dia enggak Kadariyah Jabary mengatakan terpaksa. Seorang oh, manusia dipaksa. Yang sesat terpaksa. Enggak. Semua ada pilihan. Iroda. Kita punya irada. Punya kehendak. Punya kekuatan. Punya pendengaran. Ya, punya pilihan. Siapa yang memilih? Allah mengatakan diman shaa min kum ayystaqim amata shaauna ilaih shallallahu alaihi bagi siapa yang ingin istiqamah, kan tidak itu akan terlaksana kecuali dengan bila Allah menghendakinya. Baik, oh, begitu seterusnya. Jadi masalah putung budi juga masalah kesesatan. Allah enggak persoal ini. Karena semua secara hukum asal takdirnya diberi akal, diberi penglihatan, diberi pendengaran, diberi lisan, hanti semua sehat. Paham Mukmin atau kafir. Tapi orang mukmin digunakan ini untuk mendengar kebaikan diterima, diamalkan. Kafir dia mendengar juga. Tapi menolak. Ya, bahkan ya memerangi kebaikan petunjuk. Ya Allah sesatkan Kerana mereka tidak mengikuti jalan kebaikan Begitu juga mana yang sesat Maksudnya dosa sesat Kenapa? Datang bertunjuk Datang Tauhid Tidak mahu diikuti Datang Sunda Tidak mahu diikuti dan dipegang Arat-arat dan diamalkan Ya Datang majak kebaikan Malah Diponis dan ditudin dengan berbagai Ya uh, Berbagai hal Agar Orang lari dari kebaikan tersebut Ya Maka itu menyebabkan dia terjerumus ke dalam kebatilan tadi. Jadi Allah tidak menzalimi, Allah Maha Semua tidak keluar dari keadilan dan juga ya, karunia Allah tabaraka wa taala. nah, demikian wallahu a'lam. Ya. Naam, alhamdulillah jazaka khairan. Ustaz, bagaimana? demikian untuk yang bertanya, Ibu uh, penanya di Sangat Kalimantang Timur. Dan selanjutnya yang kedua masih kami angkat pertanyaan di reyansan singkat. Ustaz, pertanyaan ini dari Arif di Makassar dan juga sering pertanyaan ini muncul. Dan kami sampaikan mengenai sholat jumat Ustadz. Di dalam hadis disebutkan bahwa orang yang tidak sholat jumat tiga kali berturut-turut maka Allah akan ancam untuk mengunci hati hatinya. Nah, bagaimana dengan kejadian sekarang Ustaz? Sudah empat kali kami tidak melaksanakan Sholab Jum'at Mohon nasihat dan jawaban Ustaz Baik Terima kasih kepada Pak Arief dan Jum'at Yang mewakili ya Mungkin seluruh kemuslimin Yang dalam kondisi sekarang ini Hadis yang disampaikan ya Bahwa meninggalkan Jum'at secara berturut-turut kemudian akan ditutup hatinya. Dengan. Itu berlaku bagi mereka yang meninggalkan dengan sengaja tanpa uzur. Orang nggak pernah sholat. Yeah. Jangan kan jumat soalnya mau waktu nggak sholat dia. Yeah. Jadi dia meninggalkan sholat, nggak ada uzur, sehat, mendengar, kaki bisa berjalan, transportasi ada, kumpul kalau jauh masjid. Azan mungkin ya samping rumahnya. Dimulai tidak adanya untuk datang ke masjid. Tidak ada uzur. Tapi dengan kondisi sekarang ini ya masuk pada uzur. Ya. Sebab bila ada pandemi dan kita kan tidak tahu bagaimana ya apakah semuanya udah otomatis ya negatif dari terinfeksi. Karena dengan pandemi global seperti ini ya tentunya al-wiqayah preventif dan membentengi diri maka para ulama ya, maupun ulama yang lainnya ya, untuk sementara maka ya, tidak melakukan salat Jumat karena sangat dikhawatirkan akan terjadi penyebaran ya terinfeksi satu orang sehingga yang lain akan menyebabkan ya berikutnya yang lain maka bila seseorang meninggalkan suatu wajiban agama dan tidak maksimal melakukannya ya, disebabkan uzur yang ada pada dirinya maka Allah tahu uzur tersebut ya, dan dia tidak berdosa tidak termasuk dalam ancaman tersebut Ya, ya tidak termasuk dalam ancaman tersebut kerana tidak diragukan ka'idah syariah kaedah kita agama kita yang mulia menjelaskan bahawa darul mafasi muqaddal wajabil masalih ma'am datang ke masalahnya itu baik tapi tak kala pandemi yang seperti ini kemudian terjadi datang dengan kumpulan manusia begitu banyak tidak bisa dikendalikan terjadi penyebaran maka tentunya akan menyebar ke semua yang ada tentu kemularatannya lebih besar jadi, tidak perlu khawatir ya. Kerana Hadis tersebut ya, Meninggalkan sesuatu itu adalah untuk bagi mereka yang semestinya tidak ada uzur Tapi kita Allah tahu Ya, Allah tahu Ya, bahawa Kena ada uzur Dan bila seseorang meninggalkan Atau tidak sempat melakukan sesuatu yang kena ada uzurnya Allah akan berikan pahala kepadanya sebagaimana dia sholat dalam keadaan sehat dan mukim. Alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Dan selama hal itu muncul dari para ulama yang tentu dengan segala pertimbangan telah mendengar dari tim medis kesehatan sehingga memberikan ya untuk sementara melakukan ibadah di rumah. Berkatlah benar dan berjaya dalam hal itu dan Allah tidak akan mengazab kita karena kita akan ada uzur. Allah tahu kondisi kita sekarang ini. Maka demi menjaga kemaslahatan bersama, kita ingin jaga ya kebaikan bersama. Maka harus ada ta'awun, tolong-menolong. Tu saling memahami ya. Tinggalkan egoisme tadi deh. Nah, Naam seorang mutlak, kenapa enggak boleh? Sebagai alasan ya, tempat saya enggak pandemi biasa saja Ustaz, ya. Kalau mungkin secara pandangan pribadi seperti itu Tapi tak kala dia melihat pernyataan pribadi seperti itu Apakah dia bisa menggeneralkan sehingga yang lain Harus dia paksakan keinginan keinginan kehanda dia Terlebih lagi tak kala mungkin tidak uh, Dan suatu wilayah telah diumumkan Dari bupatinya atau mungkin gubernurnya Atau mungkin di dipindahkan yang paling utama Yang tertinggi mengatakan Ya sementara kita beribadah di rumah dulu Sudah Allah tidak akan mengazab kita sebabkan kita meninggalkan solat ada uzur. Maka para ulama bagi mereka yang tidak bisa melakukan solat ya karena ada pandemi sekarang ini ya, solat di rumahnya ya, kalau jumaat mesti solat di rumah empat rakaat, zuhur dan dia tidak berdosa meninggalkan jumaat karena kondisi yang sedang uh, dihadapi sekarang ini. Naam, wallahu alam. Naam, ini yang harus kita pahami dalam hal ini. Ia nam baik kalau kereta sejauh rasa demikian dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk anda yang ingin bertanya di layanan telepon silakan di 0218236543. Hello. Ia maaf untuk teleponnya jika sudah terhubung mohon dimatikan atau dikecilkan volume televisi atau radio. Kami maaf. Ya, tidak bisa menyimak uh, suara teleponnya, silahkan kami berikan kesempatan kembali yang lain di 021 823 bagi anda yang ingin bertanya langsung Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa di mana Bapak? Dengan Pak Muhtar di Duri Riau nah, silakan Pak Muhtar Ya dikecilkan Pak Muhtar Mohon maaf volume televisinya Ya, silakan. Nih kita baca Al-Quran itu kita jumpai di dalamnya ada kalimat Taqalal Jannah, ada Udhulul Jannah, ada Ashabul Jannah. Ini berkaitan dengan ah, terkaitannya surga itu Jannah. Ini bagaimana saat apakah sama Taqalal Jannah, Udhulul Jannah dan Ashabul Jannah ini saat? Gimana? Ini aja yang kami tanyakan. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, silakan Ustaz. Ya. Terima kasih kepada Pak Mukhtar ya. Di Durir Riau Barakallahu fiik. Naam. Ya, di dalam redaksi Al-Qur'an yakun yadkhala janna. Ya. Kemudian udkhulul jannah. Udkhuluha. Naam. Uh, kemudian ashabul jan alaika ashabul jannati humfiya khalidun kemudian barang siapa yang melakukan sesuatu ya, ya aku melakukan sesuatu amal ya Allah masukkan ke dalam surga naam kafir anhu sayyati wadikhiluhum jannat Allah masukkan ke dalam surga kemudian juga ya, uh, <coughs> salamun alaikum tibtum fadukhuluha khalidin ya jadi dalam banyak ayat dan redaksi alaika ashabul jannati humfiya khalidun naam Taib. ini tidak bertentangan tidak bertentangan sama sekali itu redaksi perbedaan redaksi tersebut dalam bentuk ya, perintah khabar, berita mengabarkan bahawa mereka ashabul jannah mereka adalah masuk surga ya, begitu dalam hadis, ya, mereka masuk surga, itu adalah dalam bentuk ya sebagai jaminan atau sebagai balasan dari Allah tabaraka taala betul ya dalam hadis kita mendapatkan seperti itu ya seperti dalam hadis maka akhiru kalami minad dunya ya minad dunya la ilaha illallah jannah dia masuk surga ya kemudian juga orang yang masuk surga tanpa hisa diazab ya sabuna <tuk> alfan yadkhuluna aljannata bighairi hisa wala mar kama masuk surga tanpa hisa tanpa diazab begitu juga ya balasan bagi orang disuruh masuk dalam surga ya di akhirat kelak ya seperti contoh dalam hadis ya ida salatil maratu khamsaha wa wa salatil maratu khamsaha wa salamat syahraha wa ata'at ba'laha wa hassanat farjaha qilalaha qudukhuli aljannata Min aib bab sembilannya syiit. Ok, maka nabi sallallahu alaihi wasallam is three surau. Wajibnya salihah ya salat berjamaah, salat menjaga salat lima waktu, berpuasa ramadan, taat suami, kemudian menjaga kehormatan dirinya. Ya, maka dikatakan di akhiran nanti masuklah ke dalam surga. Ya, dari pintu delapan mana saja. Dan hadis-hadis dan ayat yang uh, Redaksinya hampir sama dan semuaan, tidak ada perantangan mengabarkan. Itulah balasan mereka mengabarkan bahawa mereka lah ya penghuni surga ya tilkan jannah lati uris muha bimakun tuh tak surga yang kalian warisi ya seperti surga Firdaus ya semua itu menjelaskan bahawa mereka yang beriman mereka yang beramal soleh ya akan dimasukkan ke dalam surga mereka yang bertaubat diampuni dosa masukkan ke dalam surga kemudian nanti di akhirat kalah begitu ya terjadi di akhir ya terjadi kiamat di akhiratlah setelah mereka ya dihisab setelah mereka diadili semua mereka ya mereka diperintahkan udkhulul jannah nah, nعم tetap nعم nah, udkhul ya dalam uh, surah zumar disebutkan wasiqal ladzina taqau ila jannati zumar hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanat wassalamu alaykum Salamun alaikum tibatum padakhulaha khalidin salam digiring orang-orang beriman ke surga sampai di sana terbuka pintunya malaikat penjaga surah mengatakan salamun alaikum selamat bagi kalian tidak ada keselamatan yang hakilah masuk surga salamun alaikum tibatum padakhulwan kalian telah orang yang telah menjadi orang yang baik suci masuklah lengkapkan di dalamnya, jadi tidak ada pertentangan, semua menjelaskan pada kita, balasan bagaimana berbuat baik masuk surga, balasan terhadap amalan itu, ya inilah balasannya, itu ganjarannya kemudian jelaskan, menggambarkan mereka, orang-orang yang meniliki sifat tersebut, iaitu adalah penghuni surga dan di akhir dikatakan, bila mereka sampai di akhirat kelak mereka disuruh masuk surga, kenapa? karena mereka telah melaku, melewati semua proses persidangan yang ma'adil sampai melewati al-sirat yang dimentangkan di atas neraka jahannam, kemudian dibuka pintu surga mereka diizinkan masuk jadi, intinya tidak ada pertentangan, semua kembali kepada redaksi dan uh, redaksi atau teks dari ayat tersebut dalam konteks apa mungkin di dunia mengabarkan atau di akhirat perintah untuk masuk itu semua adalah saling menguatkan dan saling membenarkan nah. demikian Allah alam yang bisa disampaikan dan jawab pada kesempatan kali ini terakhir ya karena kita sekarang di bulan Syaaban banyaklah berdoa agar Allah memberikan keselamatan kepada kita untuk bisa sampai bulan Syaaban dalam keadaan sehat wal afiat kemudian banyak berdoa ya memanfaatkan kesempatan lockdown sekarang ini untuk banyak beribadah kepada Allah ya banyak beribadah kepada Allah mendekatkan diri kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Ini semua kena dosa kita. Ya. Dan kalau kita pun lihat bagian sejarah ya munculnya wabah ini di dunia Islam sebelum kita tentu lebih dahsyat. Belum ada ya preventive atau mungkin langkah kesehatan yang ada mekanisme apa medis zaman sekarang ini. Ya. Sampai disebutkan dan sebagian dia ya, sejak kejadian sampai mereka itu kelaparan sampai memakan ya anjing yang dipanggang atau mungkin sampai makan mayat seperti itu Alhamdulillah sampai sekarang kita belum ada mendengar berita bahawa ada sebabkan kelaparan mereka sampai memakan ya yang diharamkan belum ada Alhamdulillah laku hal butuh kesabaran ya sabar menghadapi kondisi sekarang ini kemudian terus mendekatkan diri kepada Allah mendekatkan diri kepada Allah. Kembali kepada Allah Ya Tinggalkan maksiat, Tinggalkan dosa Tegakkan orang yang mungkar Saling tolong-menolong Ya Ini insyaAllah yang akan Binillah Allah akan angkat Ya Wabah ini kita yakin Iman kita kepada takdis Menambah keyakinan kita Bahawa Allah akan mengangkat alih Akan mengangkat Tapi juga ya jangan Ya sekarang muncul juga orang-orang memprediksi Ya Ya orang, orang yang meramal Oh akan sekian Dengan berbagai Jadi para penam, peramal Da'i-da'i yang meramal Oh akan terjadi semua Ini semua tidak benar Seperti itu Tidak ya. bisa diqab'i yang pasti Oh sekian Di awal bulan Akan diangkat semuanya Akan selesai Meramal Oh akan seandainya terjadi Ramadan Kalau sempat Tidak nanti Terjadi Atau ditutup Masjidullah haram Dan akan terjadi musibah apalagi kalau soalnya terjadi nanti sempat, tidak sempat terjadi haji akan menjadi musibah itu para peramal, tidak usah dengar orang seperti itu, meramal itu ya Tuh, ternyata sebelumnya juga ada masalah wabah, itu tidak pernah juga ditutup, tidak ya, usah untuk masalahkan haji dan yang lainnya jadi jangan dengarkan para peramal-peramal yang tidak memiliki lendasan ya, mencocok-cocokkan ya, itu pikir mencocok-cocokkan ya, pengetahuan dicocok-cocokkan, ya Oh sekiranya cocok meramal dan terbukti kebohongan seperti itu, ya meramal oh tahun sekian akan dia kiamat bencana besar, sudah terbukti bohong dah. Tatkah tahun sekian enggak ada, jadi tidak perlu dah dengar hal-hal seperti itu kembali kepada Allah, berdoa Allah pasti akan mengangkat. Tapi kapan Allah menguji kesabaran kita semua? Ya, mudah-mudahan kita selalu diminta oleh Allah Tabaraka wa ta'ala di atas Agama yang benar ini dan diwafatkan di atas Iman, sunnah Dan keistiqamah Allahumma amin Allahumma ati nufusan at-taqwa zakya'an Takhiru man zakya'an Tawali'i wa maulaha Allahumma inas'alukal mu'afata Fi dunya al-akhira Allahumma inas'alukal al afal al Afyata fi dunya wal-akhira Allahumma inna na'udhubika Minal barasi waljununi Waljudami sayyil asqam اللهم ارفعنا البلاء والوباء والفتن ما ظهر منا وما بطن اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا عن عيمان وعن شماعيل وعن بوقنا ونعوذ بعظمتك نغتلى من تحتنا اللهم عين الذكر والشكرك وسن عبادتك اللهم سلمنا لرمضان وسلم لنا رمضان وتسلم منا رمضان يا رب العالمين هذا وأخر دعوان الحمد رب العالمين